Китичок по всьому колу, мов щупальці медузи. Тіні від китичок, а врушаться на білій скатертині. Оксана завжди стежила, щоб скатертина була бездоганно біла, накрохмалена і напрасована. А між тими тінями щось зовсім стороннє, непотрібне і чуже. Якийсь папірець. Тоді ще папірець і ніби гроші. «Тьотя Тоня, що це?» – тихо, – спитав я, не наважуючись доторкнутися до того, що було на столі. Оксана просила передати. «Передати?» «Так, передати. Записка від неї і трохи грошей». «Грошей? Які гроші? Звідки? Навіщо?» Запитань було так багато, що тьотя Тоня тільки зітхнула і вирішила не відповідати на жодне. Я ще постояв трохи, тоді простягнув руку до папірця, він перевернувся перед моїми очима, ніби наелектризоване, майже без дотику, написані спокійним, округлим почерком Оксани, слова застрибали в лиховісному танку, зривалися з вузької смужки паперу, розкакувалися на всі боки, норовили поховатися, щоб я не встиг зловити жодного з них, не виставив їх у той безжальний ряд, який вибудувала Оксана на рука». На своє лихо я встиг прочитати ще до того, як слова і літери застрибали мені в очах, і прочитане вжахнули мене. Мій коханий, це все через мене, і я завжди приноситому тобі тільки нещастя. Така наша доля, тому я поїду від тебе і від усіх. Не шукай мене, твоя вічно Оксана, і гроші. Ціла пака грошей, звідки вони в неї? Безглузде запитання, бо хіба ж про це тепер треба думати? Але ще безглуздіше повторив його в голос, а тетя Тоня одразу ж відгукнулася, не очікуючи запитань нових, набагато тяжчих. Оксана кудись завербувалася і одержала великі підйомні. Їй самі багато. Просила, щоб ти взяв. Тобі ж знадобляться. Знадобляться? Що тепер знадобиться – на руйновищах мого життя. У мене ще лишався день в інституті, з бігунком по всіх інстанціях і закапелках. Потиснути руки кільком друзям, бо не всі ж були допущені до голосування, і мимоволі зберегли честь і чистість. А в прощальній рукотисканні з неймовірним нахабством, непростежено, як заразна бацила, просунувся сирота, і дивлячись на мене, як на церкву, а віддану на понищення войовничим безвірникам, прошародів. Шановний сміян, захищав вас як міг, але обставини склалися несприятливо, одначе не біда. Треба прилаштуватися по спеціальності, поки все трохи вгамується, тоді короткими перебіжками і по-пластунськи, на заочний хоч і до нашого інституту. Сприяння гарантоване і забезпечене. Сприяння? І від кого ж? Я глибоко засунув руки до кишень, коли рвали казенне сукно моїх офіцерських галіфе. Тріснути б цю гниду, розмазати по підлозі, по стіні, по стелі, щоб із сліду не лишилося, щоб і згадки не було. Ох, не вводи нас свої скушення. Коли вже не було тут професора Черкаса, то так і зостанеться цей інститут у моїй пам'яті ніхчемним видовищем підлого сироти на прізвище «сирота». Продукт епохи, виплудок часу, обуремний час, неповторний час. Ще недавно і я вигукував слідом за поетом ці натхненні слова, не задумуючись над їхнім змістом. Челюскінці, Папанінці, Олексій Стаханов, Чапаїв, Гайдар – який назвався словом, що означає «вершник, який скаче поперед усіх». Валерій Чкалов з його словами «Коли бути, то бути першим» – знамення радянської епохи, її неповторності і величі. «Коли бути, то бути першим». А війну теж почали з цим кавалерійським девізом – Маршал Ворошило, послений Несталіним зламати блокаду Ленінграда, сам повів бійців у атаку, вирвався поперед усіх, кричав «За мною! Вперед!». Може легенда, але яка ж сумна і повчальна. Бути першим? А якою ціною? За все треба платити кров'ю, потом, горем, бідою, і коли не своїм, то чужим. Найчастіше так і виходило – платили чужим. І на війні ті генерали,